Oh, oh, oh. Fredagsfrallan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Hanna Lind vid PFM. Såå! Välkomna till Fredagsfrallan morgontidig. Radio-Tok här. Och hits FM 97,8 summen. Byggd. Det var värst vad tiden gick fort på morgonen. God morgon Johanna. God morgon. Hur är det? Ja, men det är ju strålande. Vad länge sedan det var jag var här? Ja. Det är liksom bara jobbas på. Ja. Degen ska in. Ja, eller hur? Eller hur? Ja, men så är det ju. Va? Alla kan ju inte ha det som du, liksom så bara. Nej. Köper värsta ID-bussen, ny Har du nya gladjor liksom. när det har du inte? Även äh, snygg och fräsch liksom. liksom sådär. Men får ju jobba lite. Ja, det är bra. För framgången. Det, det är rätt det höll jag på att säga. Ja, det är det va? Men du, har fattar inte. Jag, sitter, jag, bara, jag lyssnar knappt på vad du säger. Nej, eftersom, jag ser det. Jag det inte. känns ju inte som något nytt. Ja, inget nytt under solen. Men du, Janne, du ja. har på semester. Ja. Och sen blev du sjuk. Det ja. känns som att just då, den... Kombinationen Janne ja. på semester, Janne ja. blir sjuk Det är ett mönster ja, Jag får inte vara det. Det är väl det som är grejen Du tror inte det här Flygplan, träffa en massa nya människor Du tror inte det, är det utan det Ja så kan det vara också Nu fick jag med fel papper också. Jaha, var du med N för nej, papper då jag, kan spela, jag ska spela någonting jag bara ser. Vet du vad vi måste spela idag? Någonting för innebacks nya jag Han spelar i Linköping ikväll. Ja men jag har han spelat han Lyssnar du inte på rolan nu inte här? Jo. Jag har, jag har lyssnat jag har spelat alla låtar från nu. Nej, det har du aj, inte. Aj, men, Nej, men pop. Här kommer lite fart. Det är inget depp pop. Tonight, I'm gonna have myself, the right Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, ah, du lyssnar på fredagsfrallan. Hörrni, varmt välkomna till oktobers sista fredagsfrallan. Vi ska faktiskt reflektera över att... Jag tror det är nu på söndag man ska ställa om till normaltid. ja. Så vi har ju alltså levt i en onormal tid. Ja, det kan jag ju hålla med om. Eller hur? Det känns ju verkligen mm. så. Men jag, jag blir ju så knäckt av att labba med klockan. Alltså jag jag, alltså, jag ja. mår så dåligt. Nu tycker jag ju att vintertid. Jag mår lite bättre av det. Men alltså nej. Ja, det här är, jag, jag tycker det är helt knäckt men, men, vi håller på. Men jag är inte riktigt... Jag hade ju fått för mig att man, man har ändå inom EU bestämt att om man vill... Så får man liksom ha en tid om året Jag inte vet så. inte riktigt här, så Jag fattar som att EU ska enas nu Om vi ska gå över till vintertid ja. Eller sommartid det, är, det ligger någonstans och Maler liksom Men du, Alltså det här jävla EU Ursäkta ska vi, ska, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi vara med i en förening Där vi har nu Alltså det, det, det blir mer och mer jobbigt Alltså mm. ungen verkar ju vara åh, Hål i huvudet Mm Ja, där, där är ju på är Utbildningsradion som har gjort ett program Som har kritiserat att det inte är så Grymt bra demokrati Ja, och det var för jättelänge, jättelänge sedan ja, Och de de alltså, snackar om bara, hitta. Och Fortfarande förbannade över ja. Och de vill ju inte vet, Skicka stöd till Ukraina Nej, inte släppa Och, och, in vem, Sverige står och skapa, vem står och skapa sk Skocka våfflan med, med Putin ah, eh, ah. På, på Kina-konferens ah, ah. Orban Mm, mm. Bra, vilken jävla rolig förening. Det är ungefär mm. som att vara gnagare och gå på djurgårdens möten. Liksom. Mm, ja, det finns eh, utmaningar. Och sen är det ju en ny pajsare i Slovakien också. Mm. Som verkar också vara rätt sådär. Mm, men vi har sluppit den i Polen. Ja, det är ju faktiskt väldigt konstigt. det var lite, nej inte så konstigt. Det var väldigt kul. Ja, ja kul vet det jag. Var var det var väldigt bra. bra för Polen. Var bra var det. Men vi säger grattis till Sabina som har namnet ja. där. Ja, mm. Känner du någon Sabina? Ja, jag känner flera Sabina. Ja, De är en. bra allihopa. Jag tror man blir bra om man heter jag, Sabina. Jag tror det är en bra... bra men, men, alltså, jag, menar, så, jag tänker så här. Ska du spela någon låt med Sabina? Nej, det ska jag inte. Jag, ska, jag, jag, har ju, jag får inte fram en spellista här idag. Det är därför det är lite så här. Det är okay. jag pratar så där. Ja. Larv då va? Ja. Men, men så, jag hittade den här igår när jag satt och plockade musik. Mm. Jag tyckte titeln var så bra. För, för det är ganska mörkt nu. Det är ganska dött. Nej. Jo det är kri. Fångas man. Men här låter det ge inte upp. Okay. World, world, Escuchas el brunch del viernes. Nej men den gjorde süssen. Ja den gjorde, susen. Ja, ja, den gjorde ja. Susen. Ja, ja, nu du, känner man så Men pepp. du fick lite så här vibbar för det var han så han, han heter Jon Petersson. Ja, ja, han är, är från Forsrum. Ja. Det är som liksom, Love of Your Life Ay, är från yes. Forsrum. Yes. Forsrum. Ah. Ja. Mm. mycket bra grejer där. Fast, fast Jon betyder yngre. Ja det var fler åriga. <laughs> fler ja. Och sen var det Frank Ådal. eller Ådal, ja. också. Ja, precis. Mm. Jag, jag, för mig så, så är det ett gammalt namn Men det var, du, det var inte så gammalt för dig kanske Frank eller Årdal? Eller? Nej men Frank Årdal Ja det... men det måste finnas någon son Årdal Som var med i någon sån här talangmusik Ja men det kanske är han. Jag jag vet inte, vet inte. honom De vann ah, från Jönköping När ah, jag jobbade som ungdomsreporter på Smålandstid ah, Ja ja, ja ja då ja Ja ah. men det är han ja, det är han. Han, han men Hallå När du var ungdomsreporter på Smålandstid Det var ju inte för två veckor sedan om man säger Nej då. men du lät det det som du tyckte han Frank var liksom Ja, han var ju äldre än vad du var när du intervjuar honom Ja, ah, det var väl det. kanske han Men inte, han var ju inte gammal då Nu vet då. inte ens om det är den Men, jag, men, vi kan, äh, men det är ju samma kanske. familj ja. Men det var, skönt, det var lite Skitsamma. så gospel-feeling Det var den närmaste Godkän... religion vi kommer idag ja, det, men, nej. Det, nej, det kanske inte är så det kanske inte är, För idag är det också internationella Religionsfrihetsdagen ja Hur ska du tänkt fira den? Ja, jag tänkte fira den Va? Genom ja, jag får beställa. Jag, jag, jag, jag som är en sån som inte tror på något. Jag har no. jag jag exempel att köpa en halloweenpumpetårta. Tro, jag tror på höstlovet. Just det. Ja, men det ska vi, vi ska prata det lite om höstlovet jag. sen också. Ja, det är som en slags Faktisk. religion. Ja. För barnen är det religion. Men det, det är, alltså idag, idag, idag har man inte tid att göra någonting. För det är så många temadagar som vi måste fira. Ja, men vi river av dem nu ja, då. Mm. Ja, till exempel arbetsterapins dag ja jag, jag tror, det är en bra grej jag tror jag är för med, alltså, typ så här, jag måste gå i terapi för att jag har arbetat nej nej nej ja det, nej. Nej. <laughs> det var, fan nej. det skulle jag behöva ja, ja, men. <laughs> nej, men jag tror att det kanske är så att man om man har gjort chilla eller eller man har gått till väggen eller sånt och så kanske har man det liksom, som att komma tillbaka till jobbet och okay. då har man det liksom alltså, någon håller i handen för att nu närma Nu vet sig. inte jag, så, så är det fel så, så hör, hör ja, jag. Jag tror det är terapiform för alla som har arbetat. Åh, oh, han gick bort för inte så länge sedan förra veckan. Mm. Äh, ja. och mm. i, idag är det internationella nalldagen. Alla av Teddybjörnar Fredriksson. Teddybjörn, Hade du Teddybjörn när du var liten? Jaha. Ja. Hade du den ett namn? Ja, fast det var ingen Teddybjörn, det var ett annat gosedjur. Ah, det var en, ah, det var men en, så, en stor groda. Ah. Ja. Men jag, igår var det för det var, då författade jag det här. För igår var det någonting som hette typ Nallens dag på förskolan. Jaha, men det kanske, så, så då skulle de, de ju ha med sig ah, sin nalle. Så, så. Jules hade med sig sin ah, nalle. Sin ja. så, ah. Och då blev jag så här Åh, oh, vad äckligt att ta in den i förskolan. Jaha, du menar att den blir full med... Mm, kan jag vill man kan gärna bara... tvätta den här. Men, men jag tror den var mest på hyllan. Kan jag du sa inte mikrar den sånt, tänker jag. vi ja, har ingen mikro. Men vad dör de då? Nej, det vet jag inte, men, men det låter ju ändå som en insats. Kokaren? Tror du att Julius blir traumatiserad om jag kokar hans snäll? Jag hoppas jag inte lyssnar nu. Det är också internationella skolbiblioteksdagen. Ja, men det är värt att slå ett slag för. för det där kan inte. Alla skolor har inte skolbibliotek. Nej, det tycker jag. Och det är lagstadgat. Jag förstår jag inte hur man... Till... Ja. Jag förstår inte varför man, hur man... Man slipper undan. Och i många kommuner så låter man stadsbiblioteken komma med komma sin bokbuss. Mm. Och det är inte samma sak. Nej. För stadsbibliotekens bokbuss, det vet jag eftersom jag du är bokbusschaufför. Mm. Det är faktiskt nöjesläsning. Oh. Och, och skolbibliotek, det är någonting mycket, mycket annat. Ja, men alltså, våra barn är jättemycket i skolbiblioteket. Det är så viktigt, så viktigt. Så men inte dras in Internationella champagne, då, alltså, ja, champagne dagen. Gillar du champagne? Nej, jag, jag, alltså, nej bubbel Men behöver inte vara champagne ja, Jag nej, förstår mig riktigt på nej, det och, jag, ja, men det, det är det många så. gånger på nyårsafton som man liksom så knäcker ah. Den där dyra flaskan ah. Och då har man redan druckit lite för mycket ah. Man har ätit för mycket, ah. man vill helst gå och lägga sig ah. Nej, det smakar inte riktigt. Och så sippar man på det där torra ja, alltså, sträva ja, så alltså, tungan bara att rullar ihop begriper, sig. Det är nog för att vi inte begriper. Nej, ja, vi begriper inte. Men, men, men däremot så tycker jag det är kul när de sabrerar. Gör det, det är det främt faktiskt. Det har jag faktiskt försökt göra en gång men jag kunde inte. Nej, ah, ja, det, det, finns en, det finns faktiskt ett viralt klipp på nätet där jag och en kompis kommenterar. En ah. Ah. Och, vi, och det är ganska sent på kvällen. Ja, det är ganska roligt. Det äh, var kul. Mm, ja. Kan man googla på det. Nej, det ska man inte göra. Jo. Och sen är det sen är det världsdagen för audiovisuellt kulturarv. Ja, men det är där för att förklara vad är då aud ja, audiovisuella, alltså ljudbild. Ljud och, bild. och då tänkte jag så här någonting som kommer ske här inom en, en, när, en när framtid säger man det. När fjärran framtid fjärran en när framtid, start. ja. Start. Ja, <laughs> strax. Ja. Det är faktiskt att vi ska ställa upp en Ska vi det nu? Ja, vi ska ställa upp en kamera här du, då eller då blir en telefon vi... så vi ska så, så, ja. så, så, så vi ska livestreama. Men vad kul. Har vi pratat vi... Ja, om ska vad vi ska det ska vi göra. det men och då, Gud, då funderar jag lite på. Jag tror att vi ska livestreama via Hits FM:s Facebook-sida faktiskt. Ah, ja. mm. Så, så mm. Då, då man måste liksom gå in på den. Ah, men så. För vi behöver... För att, om vi gör det så kommer det bara, bara explodera ja! Men då den kommer den vi ju Meta. Liksom, vi blir ett kulturarv. Ja. Ä, Eller så så vi ståttade, meta för vi kan vara vi så Vi får tänka på att vi klär på oss ordentligt. För de är ju livrädda om, om man inte ja, visar för mycket. Du, och jag hade faktiskt fått med dig. Jag, jag skulle sponsra ett videoklipp som jag hade gjort i jobbet. Som, ja. eh, och då är det ett, en liten sekvens där en, från BB där en eh, ja. ung kvinna ammar, ja. men man, man, man ser ingenting, man ser Nej. liksom Nej. halskoten, alltså hon alltså, håller hon sen ja. så man förstår, hon ammar nog ja. den vart liksom vrålstoppade sen fick jag hur mycket problem som helst ja, men det löser sig, men ja. tog typ ja. en och en halv vecka ja. Ja, men jag råkar ju ut för det, jag, jag kör ju det här radioprogrammet, eh, en bildkonstnär om dagen ja. håller doktorn borta ja. och jag kan tala om att inom världskonsten, ja. genom århundradena så är det en hel del naket. de har ju ingen urskildning. Däremot om du står en jävel med automatkarbin, det skulle de inte reagera Nej, över. nej, nej, inget så det, <laughs> konstigt. men du i skolmiljö. Ja, men du nu hör jag så här. Nu var det den här senaste skjutningen mm. i Maine var det va tror jag 18 döda var det ja. rapporterat och så jättemånga skadade ja, och då säger de så här det är den värsta massskjutningen i USA i år. Oh, ja, det aj, ju, men det är så du har gräsligt. Det, det sluttande planet ah, så. Alltså. Ja. Faserna så. Alltså. Uff, fy fan. Men men vad som är vad som är gräsligt också. Vet du, det finns en tema då. Nej, det är inte gräsligt det är inte. Om det inte under inte Det alla svärmödrars dag idag. Ja. Hoppla Hoppla där ja, en men... där rökte Rök den Ja, Ja Så ska vi kanske uppvakta ja, det Lever du ska, din du ska. Nej, nej hon, är, hon är död och begraven Okej. Fast det var en riktigt rolig Dam Ja faktiskt. det kan jag tänka mig ja. Ja, äh, äh, Men äh, Knacka på där Hemma hos svärmor Ja men blomma Ja Oh. Fredagsfrannan Morgon till Talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN <S BevAny> oh! visst du lyssnade på Fredas Det där var John Lindberg trio med Keep on Knockin. Man bara knackar på sådär. Ja. Du vad heter? Det var det var många temadagar. Ja det var det, va? men det tycker jag är roligt. Komma välj in någon och liksom fira. Fast borde det, varit, det borde egentligen varit pizzans dag idag. Mm. För det nämnde han så att 1947. Det är ju jävligt länge sedan. Inte ja, alltså, länge sedan. 70 typ sex år sedan. Så ja. serverades den. Allra första pizzan på en, eh, på en restaurang i Västerås av nej, nej. italienska eh, emigranter. Eller immigranter, säger man, ja. när de kommer hit. Som jobbar på sea Det var ju så. Ja. Det var ju Västerås och Eskilstuna De tog ja. emot jättemycket italienare ja, och mm. finpajsare mm. och sådär. Men, så att, men, men, men 1947. Och pizza, det är ju liksom. Det är ju nästan mer husmanskost husman, än ja. någonting mm. annat, liksom. Ja. Mm. Och då är det så här att det, det är två pizzer som egentligen fajtas om Första platsen, alltså ja. den mest populära. Och hur vet man vad som är populär? Ja, då man får ju göra på något sätt. Och då Fodora publicerar det här. Ja, just det. Gigföretaget ja. Fodora. De publicerar en, en lista tror jag årligen. Och jag jag, jag hittar från ni, 2019, det är klart att det kanske förändrats under, under pandemin Panda, under pandemin. Ja. Va? Har du en topplista här? Ja, då? och så på femte plats. ska säga en, två, tre, fyra. Ja, på femte plats. Ja. Och, och grejen är att jag nästan inte ätit någon av de här. Det, det, det är på femte plats: är Margarita. Margarita. Ja, oh, är, är det med annars? Nej, det är med räkor. Nej, no, det kanske räker. Det. Ja, jag men det, jag, det känner det jag ju igen. Jag, ja, jag tror inte jag, det. jag. Jag tror det var en drink. Finns det ja, det var en drink. ja, det var ju en drink. <laughs> Eller, ja. men, men man kanske kan få den som pizza också. det får ja. Och på fjärde plats är capricciosa det har man ja. ju rätt mycket. Den är klassiker. Alltså det, det, det jag har så svårt för. Ja. Ja, och, ja. Sen, och sen på tredje plats då är det Hawaii. Den är med annan. Ja den är med annarna. Mm. Ja. Det är en del som tycker det är en riktig styggelse att ja, ha ja, på ja, potatis. Jag är Eller, nog på, en av dem. På, på potatisen. På, på, på, på, på, jag annars på ja. potatisen. Det kan bli uttogast som ja. helst. Och då, drr, då ja. har vi då är det två, då, då är det de två pallplatserna. Ja, ja, Och, då kan man ju nästan gissa sig till ja. vilka ja, som men, är där. Men, alltså, jag hade aldrig kunnat gissa till. För tvåan just nu, ja. det är –Vesuvio. Vesuvio. Det... det är alltså skinka och ost. –Jag, jag tror att det, det, den måste vara Utobot. så populär för att jag tror att det är en barnpizza. Det är barnpizza. Är ja. det? Jo. Ja, –Jag kan inte dra mig till minst att jag äter –Nej, jag vet Vesuvio, inte heller alltså. ätit det. –Det har jag gjort som barn. –Och sen trodde jag de här inbakade var... var... –U-båt eller vad heter de? Nej, –Nej, de är halvt inbakade. –Ja, ja den är god. –Kalsone. –Kalsone ja, heter det. väl den som mm. är inbakad, va? –Men på första plats. –På första plats... Och, och det var så roligt för vi hade dåvarande socialchefen, ja. eh, Kalle, mm. han var ju, och då hade vi det här pestelcooler. Ja. Och då skulle han välja mellan kebab talrik och pizza. Ja. Och då sa han kebab-pizza. Ja. Oh, och det är nummer ett. Ja. Sverige, Sverige, Sverige favorit nummer ett är alltså kebab-pizza. Kebab, men du, äter du pizza ja, är jag pizzauttaget. Jag äter absolut men i vegetarisk. Ja. och jag mår jättebra av det för att ja. alltså en kebabpizza jag mår dåligt i fyra dagar efter det. Ja. Men kebabpizzan ja. är väl inte italiensk för kebab Nej. är ju inte uttaget Över, så är det väl så här, alltså den har ju försvenskat stämmat ja, ja, pizza. Ja. Men jag kommer ihåg att när jag var grabb då fanns det en pizzeria på ja oh, fanns väl flera men på Sveavägen fanns det en pizzeria och man gick på pizzerier när man var så där i övre tonåren det var så vita dukar och grejer ja, det var jättefint. fine dining men, men de men de var de var de var inte så jävla noga med åldrar och sådär. så, där, så äh. man kunde få allavi och, och sådär ja, liksom, så på den tiden Ja, det är nu är det grabb i övre tonåren. <laughs> ja, ja. ja, det var ju jättekul. Så ja men då Ja, men du pizza. Ja. Det, när då, åt du pizza senast? Ja, pizza i Går kväll faktiskt. Det Jaha, ja. vad blev det då, då? då delade jag och hustrun på en vegetarisk pizza ah? som jag köpte. Jag åkte en gång kom in till Mjölby för jag hade läst en artikel. Ah? Det finns ett litet, en liten pizzeria i Mjölby som heter Pizzeria Shalom. Ah, det har vi en som chans med. Ja, Shalom. Mm. ja och jag tror den här snubben han, han, hade, han, han kom till Sverige så jobbar han på en pizzeria i Växjö som heter Shalom. Ah. <laughs> så att, men han och det är, det är inget. Man kan inte sitta där. Ja det finns väl liksom. Man kan stå och käka där kanske men, men det är liksom en tsarsken om man ska säga ja. så alltså, man åker dit och för att hämta. Mm. Eh, och han har drivit den pitterian i 43 år. Ja men det är ju häftigt. Visst är det cool. Ja. Alltså 40 tänkte tänk jag vara på samma place i 40 tänkte att snurra i 40 år. Hur många år. han har snurrat? Ja, I men alltså, och, och, och och liksom ändå hela tiden. Han kan ju inte göra liksom var tredje dålig. Han måste Nej. hålla en jag tycker det var, det var faktiskt riktigt god. Han kanske behöver arbetsterapi. Ja, ja, efter två så borde han. Han kommer ju till stå och snur ja. när han blir pensionär så kommer han stå och ja. göra så här i luften utan deg bara ja. för att ja. den är så Och de invad. är så där på det där stället. Alltså det, är de, det är inte bara liksom att de, de utan de, de liksom nästan pratar i all folk ja. där alltså, supertrevliga. Ja. Jag skulle inte säga att de pratar i all folk men Nej, men de, de är trevliga De pratar liv Det tycker jag är trevligt. Är också, ja. du, men du, har du hört att världens fetaste rockband har släppt en ny platta? Beatles, har du på att säga. Ja, nästan. Ja, men en ny låt ska de släppa. Hörde jag ja, går. men det här är en helt, ett helt nytt album. Men det, du, när du nysar på Beatles så är det jävligt nära. Tänk en gång till. gamla gubbar. Rolling Stones. Ja, Rolling Stones. Nej. Du. Och vet du vem alltså lilla bas på på den här låten då? Nej. Gissa. Nej, jag kan inte det inte. Vem spelade bas i i vänsterhand i Beatles? Vänster, va? I Kiss. I Beatles. I Beatles. På, vad sa du? Paul McCartney. Paul McCartney. Ja. Ja. <laughs> Ska, vad bra. ja vad vad är jag var bra. du duktig. Jag vet att lever här Ja, <laughs> nu lyssnar vi. Ja. listen to the friday brunch What? Du lyssnar på fredagsfralla Bite my head off heter oh, det låtet Öh alltså jag men du jättebra ju Men jag jag har en kompis som har lyssnat på dem liksom genom åren. Jag kan inte säga att jag liksom är jättinylssnat på dem. Nej det är inte jag. Han sa det här, han tyckte det var riktigt bra Han Aha. tyckte det var bra Sen ha, de har de har fått bättre. lite såhär junkiga recensioner också men, men, äh, men var Ja, men det är väl Ja, men det är svårt att de bara turnerar Och ja. kör ja, på ja. Ja, ja, men de är coola Du, eh, vi pratade lite om pizza Ja eh, Vilken dag på det tror du det är, liksom är Ja, det är ju december. typ nyårsdagen, ja. eller juldagen Nyårsdagen, Nyårsdagen. Ja. Det är sjukt alltså Ivanhoe och pizza Åh, Ivanhoe, Uh. Uh. Men du, sen funderar man lite Som du sa där, om det var AI Eller om de finns då Eller om de är sådär ja, men eller hur? Varför för hela den här AI-grejen är ganska Det är alltså. så scary eller Jag var hur, på en va? konferens i veckan okay. Dig Dig bla, bla inspiration day någonting, uh. i, På Spira var. Uh. Hur bra talare som det var så spännande. Uh -huh. Och då var det var flera intressanta klipp med ett klipp så var det eh, då kom det upp en stor eh, bild på Ulf Kristensson för publiken uh -huh. som sa så här hej är det han fotbollsspelaren. Ja, ja men precis. Statsminister. Mm. Statsminister. Uh -huh. Ja men hej publiken på Dig Inspiration Day i Jönköping. Nu var ju tanken att jag skulle vara med er här idag. Wow. Men tyvärr så kan jag inte. Jag hoppas att ni får en fantastisk dag tillsammans. så jag har lämnat över till bla bla bla. Och så presenterar han typ wow. nästan. Ja, ungefär sådär. Wow. Och han bara wow. Och sen så kommer den här personen in. Och så och wow. Det hade ju varit coolt om Ulf Kristersson hade på åt mig. Men det, det är det ju inte. Nej. Utan då hade den här personen bara liksom hållit upp sin telefon. Typ och spelat in Ulf Kristersson. När han har pratat om något annat i 20 sekunder. Och sen liksom programmerat om Ja, alltså, så, att, okej, eh, så att han sa det här till oss ja. Och nu var det ju bara en bild Men han kunde lika väl fått att, att han rörde sig Att det var ett ja, tal just det, liksom. Ja just det är ja, ja. Och jag menar Några som, några som äh, är väldigt påverkade Det är ju alla röstskådespelare Ja ljudbok på, på Alltså kan Stefan Sauk Vad ska han göra? Ja, visst. Och han är ju ändå, Sauk är ändå sån, Han har krigat för att hålla priserna uppe ja, Alltså att kunna debetera Ja, kan ja, precis, debutera, ja. Liksom. ja. ja men, men, men, och nu visar det sig att då hade de ju använt vad heter hon då Katarina heter den där hon som är och alltså det är väl Sauko sån här en tjej. Ja hon med långa blonda hår. Här. Ja som jag som är skådespel ja. jävla rolig konstnärsuttal. Ja just det där vet geta, inte vad hon heter. Nej äh, du hör, så här i åldern hon heter, hon, heter, hon heter någonting med K. Ja. Eller C eller. T. tror inte. <laughs> men hen, då visas att då någon av de här jävla har de använt hennes Röst Nej. för upplärning av. För det är ju det som är det luriga. Liksom, mm. Hur de lär upp de ja. här. Och det, det är ju liksom så att man pratar om att, att de skulle behöva copyright skydda sina Den röster. röster. Ja, ja men det där är ju rätt viktigt att lagstiftningen ändå på något sätt hänger med. Och det där är väl problemet med lagstiftning i demokrati i taget, att det måste först ske någonting för att man själv ja. ska täppa till det. Ja men precis. Så det är hela havet stormar Ja men li ta, liksom, lite där. så. Ja. Men det, det var ju massa andra saker, coola saker på den eh, konferensen. Ja. Eh, men det var en grej till som jag tyckte var väldigt spännande för det handlade lite om, <clears throat> om Robb. Det var ingen så här dystopisk konferens Nej. utan det var ändå ganska liksom, ja. så här uppsidan av och då pratar de om att i robotar som framtas som byggs i USA är så påverkade av typ Hollywood industrin typ Terminator de har ja, byggda ja. liksom med långa ben och ja, armar och de ska så lyfta så kartonger jag. och de ska I'm a robot ja, Men robotar som utvecklas i Asien det är mycket mer så här nallebjörnar, de är runda, ja. alltså pokemons. Så det var det typ, visade robotar som typ bar patienter inom, inom vården. Ja, okay. typ ett barn som, ja, var som var som en stor, rund, jättesöt nallebjörn ja. med stora ögon som blinkade. Och det var liksom robotar som hjälpte äldre i hemmet som var liksom mjuka, ja. runda och söta. Och i så är det bara så här. Ja, du vet. ja för det vet. Det tycker det, jag var lite svårt. Ja, kul. alltså, kultur, Kulturen kultur påverkar, påverkar hur vi så, ja, använder men, tekniken så, och så är det. Alltså, det Samtidigt så är det ju. Vi, har, vi står ju inte minst inom äldre och, och så står vi inför ganska mm. stora utmaningar vi måste bli ganska innovativa för att kan ja, ju det blir fler som blir äldre ja, alltså det är liksom så. så extremt mycket folk ja, för att klara så att det. Så att, att, att, det det, det, finns ju, det finns ju stora möjligheter ja, men jag tänker sånt som en robot kan göra som kan frigöra tid från en människa för att finnas med någon som är ensam eller sjuk är ju fantastiskt. Ja, eller hur? Så är det ju. Du, vi ska, ah. vi, ska prata, vi ska prata en av mina sådana här käpphästar eller jag vet inte om du är jag, jag har ju lite svårt att förklara De dyker upp överallt Det de visste inte jag. Ja, jag, jag, jag, jag Det är en av Sveriges flaggskepp ah, När det gäller ah. innovation Och ny Just. teknik Och Just det. Sverige Just det. Ja, Men får de har ju inte kollektivavtal Nej <håll> Och slå sköterpaterts bransch What? Du lyssnar på Fredagspralla Ja ah, det gör det Och vi har jävlar med eldat upp Här är jag Herre min gud Ho. Jo men så här va mm. Alltså eh, det, ja, det hörde jag på radion igår eller idag eh, Att eh, Klarna har inte kollektivavtal Nej. Och nu har Shame on them Nu har unionen faktiskt, vars, lagt ett varsel så att, så att kommer de inte till förhandlingsbordet eh, om två veckor så blir det strej på huvudkontoret mm. och sen hörde jag nu på morgon att Tesla, de har ju ingen tillverkning i Sverige men de har ju massa service ja, så alltså du precis. ska lämna in bilen ja. så där och de har inte heller någon kollektivavtal Nej. Nu har Jag blir inte lika förvånad när jag hör Tesla Nej, men, men, men då, jag sa jag att jag rätar upp med på Klarna mm, och det gör jag mm. för att jag har ingen affärsrelation med Klarna. Nej. Men jag hela tiden så dyker de upp i mitt, i mitt flöde. Oh, alltså, men så... du behöver väl inte välja Klarna? Jo, Klarna brukar ju vara ett av flera alternativ. Nej, nej alltså nu, det är det som är så jävla lurigt. För, för när, jag, när vi, vi, skulle, vi skulle byta mejladress från min mejladress till byta mejladress ah, var, fakt, var fakturan skulle gå för morgontidningen. Ah. Alltså korren ah. Och då, då, då, då ringer jag till korren Och säger jag skulle vilja byta det ah. så, att, så, att, så att den hamnar rätt För jag får så jävla mycket mejl Så den försvinner ah, i allt annat skit som jag får Ja, liksom. ah. ah. ah, det får du ta med Klarna Nej, så jag har ingen relation Det får ni ta med Klarna om ni har ah. valt Klarna För jag har ingen relation till Nej. Klarna Jo, äh, men de, de får ju hantera det så då, då, då beter jag det suräpplet Och så ringde jag till Klarna Nej men det där kan inte vi påverka Det är att korrespondenten oh. Så snackar man alltså som en jävla åsna ja, mellan två högtappar så alltså. känner jag att den ska ju korren ta Om de ska behålla det som premurant vet du vet du vad ja, men men det blev då? Nej Jo då var vi tvungna att säga upp Abonnemanget Nej. Fatta? Så, alltså, jävla så jävla dumt. fast var de i det här Jävla klana helvetet Så jag hoppas Ja, ja, nu glider ju ja, från ja, ämnet ja, lite. Ja, så här, ja, men, ja, men jag förstår. Ja. Men jag väljer ju alltid Klarna. För jag tycker det är, ja. det är smooth payment. Alltså jag tycker det är skitsmidigt. Ja, ja, ja. Men jag visste inte att de inte hade kollektivavtal. Det tycker jag inte om. Men, men det jag tyckte var så konstigt då. Om jag fortsatte på klarnas spåret då. Så du var jag inne och skulle köpa en, en, en drönare. Mm. Äh. en till i samlingen. Ja, men typ då, då. Mm. Och då var det liksom så här svenskardrönare.se typ alltså man kunde ju så, och, så mm. och jag betalar och då är det klart att det visst vad fan då får jag väl använda det systemet då. Men jag bröjsar ju liksom ett kort och så, där, liksom. så jag använder ute deras appar och skit det gör jag inte. Nej, Nej det där, där går gränsen för rondborg. Där går gränsen Ja. Och så kommer då, då så, så kommer ju då liksom bekräftelsen ja så vadå fan jag dumb Vi kommer packas mm. av för det var inte Och så, så svenskt där ja det var ju skit långt bort det var ju det var ju Kina eller Ja, då blir man besviken. Du känner du känner lurad. Ja, du känner dig lurad. Ja, känner verkligen lurad. Ja. För, att, alltså det var hela fronten var svensk eller liksom ja. så här, va? ja. Och det är klart att 99,9 procent av alla drönare tillverkas för kanske Kina. Ja. Jag vet inte så. Här. Nej men det är inte men, bara. Men, ja. mm. men det finns. Jag har hört om människor som som liksom, som, köper, människor. Människor som, som, liksom, som köper en liten träsopp. Slev. Ja, och, och tänka... så jävla dumma i huvudet. Och jag är någon sån som liksom inte har några problem att köpa plastpåsar. Nej, och trygga. Nej, och... ja, ja, precis. Berätta, Johanna. ja Johanna. Nej, men det var ju det jättekonstigt. Det var ungefär så här års, förra året. Då tröttnade jag på familjens soppslev. Som inte uppfyller mina estetiska krav. För vi har alltså köksredskap i trä i en fin liten... Liksom, Säga, burk mm. eller skål ja. eller någonting ja, i köket. Och, och Rasmus soppslev eh, var i mitt och så den, den var inte snygg bland trädelskapet. Var det så här rostfri jag, ja, så jag slängde den. <laughs> Tänkte, vem saknade soppslev? Det tog ungefär fyra timmar, sen saknade han sin soppslev. Och så försökte jag ju förklara bort det men det gick ju inte att skylla på barnen eller någonting, det var, äh, men jag slängde den, den var ful. Men har varit lite spänt och så <laughs> men jag ska fixa en ny soppslev. Och då vill jag ju fixa en i trä. Och Aha. då var jag också inne i typ på så här, Svenska sopplevar i trä. tänker jag: tänkte, ah. Är det någonting Sverige kan? Är det väl för fasen att tälja en av all ah, ah, fur ah, som växer ah, i detta ah, land? Så jag klickade hem den svenska sopsleven Och sen när jag har gjort det så var det så här, fick jag en ping att nu hade den typ tillverkats alltså och packats i do -do Ah, Kina, alltså. ja, och jag bara nej. Och sen så liksom åkte den med eh, båt till Måge Jättelångt ja. Sen flög den till Holland. Och Aha. då började jag ja. bara, alltså Jag ja. har inte flugit på många år för klimatet. <laughs> och sen när jag väl kom till Holland tänkte jag så här: Okej, nu är ni i Europa i alla ja. fall. Nej, då packades den fel så den åkte tillbaka <laughs> för det där fraktskeppet. <laughs> det du den med båt tillbaka? Ja, Aha. Liksom, så den, ja. det, alltså, det Aha, var ju en leveranstid okay. på typ ah, två ja. och en halv månad. Så den kom ju fram efter jul för ja, han skulle få den i julklapp. Så han fick ju typ rim och sen kom produkten eh, senare. Ja, jag, du hör ju det är ju fortfarande ja. ett R nu kommer du dra ytterligare fem år innan jag flyger. För att jag har beställt hem en soppsled som har flugit. Men du, åt mig. Använder du någon där eller har ni liksom satt Nej, Men Jag lagar sådär... ju inte mat. Men, men det jag äter handen, soppa. Jo, eller? men vi, vi serverar soppa med den. Det är jättebra! Ja. Jag tror att tillverkar av en så här jätteutrotningshotad trä också. Det är inte svensk gran. <laughs> äh, det är hemskt det är det. Förmodligen är det Ja, det. men det är det nog. Det liksom Säkert så. någon bambus eller någon panda ja. som ligger i ett utomärklad ja, liksom nu. En, en, en, en, en, en hel folksort har fått flytta från det området där de odlar de där träden oh, äh, Och pandan svälter. svält är. Ja. Allt är mitt fel. Ja. Nej, det är Rasmus fel. Varför ska ja. han göra så? Varför? Men varför larar du den inte i metallåtervinningen? Det, har jag, ja, men redan det jag tror jag har gjort. Det gjorde jag nog. <laughs> För du sa slängde den i soporna sa du faktiskt. Ja men det gör jag inte. Ja, Nej äh, men det måste jag ha gjort. Äh, äh, men då, då gjorde du ju ändå någonting bra. Ja jag försökte. <laughs> du lyssnar på Fredagsfrallan. Du man varnar ju för att ryssarna ska komma. Ja, de men det grena. är ju superläskigt. Jag tittar med vuxen hela tiden. Oh, men det, alltså det är ja, så. Ja, ja, men på alltså riktigt. De är fasen alltså. Men, har... men då kan jag stilla er så Det är ingen fara. Är ingen fara. Ryssarna kommer inte. De har redan varit här. Ja, Ja, för idag, 1981, då körde den här ubåten U-137 ah. på grund nere i Blekingen. Så sagt. Ja, och det visar sig att tydligen... Det tog ganska lång tid innan vi upptäckte att vi hade en mm. rysk ubåt ja, på botten. In, ja, nej, han kört upp. Jag har inte sett bilderna, det är helt fantastiskt. Jo, mm. så, så, så, och, och, och Tydligen var det så att man hade såna ubåtsövningar med, med sjunkbomber dagen innan. Ja. Så, så förmodligen kanske blev den skadad då. Ja, under den tiden. Ja. Och sen, sen höll den på hela natten och försökte komma loss med hjälp av sina dieselmotorer från det här grundet som de hade kört upp på. Ja. Så, så folk som bodde i närheten då att det är väl det är den där jädra marinen som håller på God. på, på, på, på tränar igen men då, då var det ryssarna <laughs> så, så ryssarna var ju redan här och, ja, då... och ryssarna har ju varit här tidigare och bränt ner också hela hotellje och allt vad det kan vara ja, att, men då får vi hoppas så, att de är nöjda tillfället. <laughs> ja så så, ni behöver inte komma in här varit här. Varit här. Mm. Men faktum är att ryssarna ju är här eh, tillsammans med kinesen och, och några andra mm. busar på ett helt annat sätt och det är ja. ju, det är ju cyber Ja. Brottsligheten, alla troll och, och oh. alltihopa. Ja, det är jätteläskigt. Visst, visst, visst, jag tycker det är svårt att värja sig. Ja, men det är det ju. Och jag, du, kom du ihåg, i, före sommaren, när vi sände radio, då pratade vi om de släppt årets sommarpratare. Och så tippade vi lite vilka ja, som skulle bli bästa. Det, ja. Då hade jag ju att jag såg fram mot Bert Sundströms sommarprat. Ja. Rysslands korsbänniska. Alltså det var ju hur ja, bra så bra. Helst. Det var det var det var, det var jag, jag var ju dålig på att lyssna i år, men hans var Ja men det var bra. Ja, men då fick jag liksom perspektiv på hur Rysslands befolkning hur de är indränkta i propaganda. Ja, ja. Alltså i, alltså i i decennier, decennier, ja. decennier så man blir ju helt matt. Alltså ja. nästan som man först, alltså ja. jag jag förstår dem. Ja. Alltså jag, alltså det är ju som hela generationer som, och de har förfalskat till stor bakåt i ja. tiden det är, helt, alltså, ja. är han förklarar på ett sätt som man fixar wow ja. det här är ingen lätt nöt att Nej. knäcka. Nej det är sannoliken inte alltså det där det är oh jävlar vad det plingnat till Kolla här. fick det du mail något? nu eller? Äh, klarna har du glömde Jag har glömt att betala igen. Det är alltid någonting som de ska ha med till att göra. Nej <laughs> ah, men du har inte råd nu när du Nej. får betala för pass på systembolagen du, äh, eller papperspåsar. Oh, ja, de slutar med passpåsar har ah, det? Nej, det jag förstår att du är kränkt. on the wall around me. Let's around och så sköter patets Du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, du gjort det morgontid i Radio Talk Show för mig. Vad roligt, Johanna, att du är med här i studion idag. Ja, det var Fan, så länge sedan. Nu får vi hänga. Du, vad heter jag. Nästa vecka är det ju... Höstlov. I know, men att du vet det som inte har barn i skolan. Så, men jag har ju en, en lärare. med lärare. Ska du var höstlov? Nej, du, nah, du blir bara nah, sjuk när någon, du är ledig. dag kanske ska vi ja. göra annat i varje fall. Tänkbar. Ja, vad gör ni då? Fast, och sen, ja då ska vi hänga upp stuprännen. Men vad roligt, <laughs> ja. ja. Det <då> blir ju <laughs> väder för det dessutom. Det så här ah, så. Precis. Ja, precis. Nej men, det, det, fast egentligen heter det nog läslov. Ja. Men vet du, från början så hette det potatislå. Ja, det vet jag också. Och jag tror att det är Sajas Tegner som har beskrivit varför Sverige på något sätt. Han säger det tre saker som har lagt grunden till befolkningstillväxt och vår. Och det är freden, vaccinet och potäterna. Och potäterna, Tänkte när det var missväxt på Irland. Jag var ju där för inte så länge sedan. Vad då var inte missväxt. Men, men det var ju då det var ju, jag var ju hur många människor, det var miljoner människor som dog. Och det var hur många som helst som emigrerade till USA. Det är därför mm. det finns en så oerhört stor Typ som eh, Sverige. Som, mm. Ja, precis. I, i USA. Mm. Men du, ja. Läslov och Esaias tekniker, ja. En av mina starkaste ja. läsupplevelser. Det var ja. när jag läste Fritch of saga. Ja, men herregud. Vad bra den ja, ja. Läs den på Läslovet. Mm. Den är fantastisk. Ja. Jag såg, det var någon kvinnikör som skrev i någon tidning att han hade varit på ett föräldramöte. Och då var det någon det hade läraren sagt så här, nu fritt från minnet, att jag skulle verkligen uppskatta om ni la 15 minuter på att läsa tillsammans med era barn uh -huh. per dag. Mm -hmm. Och då var det någon som hade liksom fikat, så var de det de föräldrar som hade suckat. Så här, 15 minuter, hur tror hon att jag ska hitta den tiden? Nej! Och då tänkte jag så här, men Nej. Jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte inte sterilisering, men det är ju inte lätt att... Oh. Alltså hur kan man... Alltså, vilken, vad är jobbigt de måste ja, ha det. De alltså ja, hittar inte 15 hittar minuter inte 15 till att läsa. Minuter. Jag vet inte. Jag kan ju inte alla människors scheman. Men, men hittar man inte 15 ja, minuter dags för att Men det är arbetsterapin. Vi ska slänga in där. Alltså. Ja, ja, men ja. Och det intressanta är liksom att det är ändå inte det är försent. Det, det är aldrig liksom. Det är alltid försent. Jag börjar ju nästan där idag. Ja. Med, med att det. Det, det, finns, det finns alltid. Eh, tid kvar, så jag tänkte att jag skulle läsa någon rad där. Ja. Fem i tolv. Det var återmorgon i konungariket. Kronan var putsad och valutan undervärderad. Elden från natten senaste bilbrand hade falnat och glöden var i det närmaste släkt. I den stora salen på slottet satt regenten och funderade. Han gjorde det ofta nu för tiden. Och det berodde på tilltagande ålder eller om det berodde på att det var något annat som bakom det mindes han inte längre. Amerikaklockan på den södra salsväggen tickade oförtrutet. Tick tack, tick tack. Klockan var av en enklare modell och passade egentligen alls in i slottsmiljön. Vare sig till utseende eller till ljudbild. Men det var regentens farfar som en gång för länge sedan valt att hänga den där. Och sedan dess hade den hängt där och tickat. Tick tack, tick tack söderväggen är egentligen ytterst olämplig att hänga alla sorters klockor på av den enkla anledningen att söderväggen är den väg som varierar mest i temperatur och just temperaturvariationer är av ondo för alla urverk som innehåller någon form av mekanisk rörlig del Morgonkaffet var nästan udrucket men smörgåsen, ett grovt bröd med grevéost och krasse låg fortfarande orörd på fatet Brödet var nyckelmärkt, osten krav och den gröna tydligen hemodlat. Varje morgon samma frukost. Varje gång smörgåsen orörd. Det var som att aptiter inte längre räckte till. Regenten suckade. Hur skulle det bli? Visst, han hade hela sitt liv fått leva med att han inte var den han var utan den de andra bestämt att han skulle vara. Och för det hade han blivit älskad och hatad. Ibland verkligen älskad och ibland synnerligen hatad. För det hade han. För det, för det hade han egentligen inte varit. Hade han fått en. Han hade ändå fått en drottning och tillsammans med henne tre barn som han älskade mer än något annat här på jorden. Och då var väl där någonstans i kärleken till. Sina barn som allt landade och funderingarna började. Hur skulle det bli? Varför kändes allt så otryggt? Så olustigt ovist? Framtiden, den tid som hans familj och hela hans hov alltid sett an med tillförsikt, kändes allt mer oroande. Runt om i världen hårdade det. Mörka mål tornade upp sig och hoten och hatet brydde sig inte längre om vare sig nationsgränser eller världssamfund. Och allt eskalerade fortare och fortare. Det, det kändes som vi alla befinner oss på en slutande plan mot framtiden där lutningen ökar sekund för sekund. Tick, tack, tick, tack. Till slut reste han sig. Han hade funderat klart och han hade bestämt sig. Han skulle göra allt som stod i hans makt för att skapa en bättre värld. Han, drog ut, han drack ut det sista kaffet och gick med bestämda steg över salen fram till Amerikaklockan där den hängde på sin plats på den södra slottsväggen. Det stod nu honom helt och fullt klart att det han bestämt och nu skulle genomföra var en. Yttersta meningen med det valspråk som han för mer än 40 år sedan låtit meddela hela världen. En tidigare okänd värme och energi fyllde hans kropp och sinne. Han sträckte sig fram mot klockan varsamt. Häktade han av de två små krokarna i nysilver och öppnade försiktigt klockans lucka av glas. Handblåst glas. Vitrinluckans betsade ram kärvade lite mot klockkroppen. Men så var den öppnad. Pendeln rörde sig och takt med urverkets tickande. Tänk, han hade alltid trott att det var pendeln i sig som lät. Men den var ljudlös. Fram och åter. Fram och åter. Nu var tiden inne. Han vände sig, in, han vände sig inte om. Han visste redan att han var ensam. Han hade varit ensam i hela sitt liv. Med höger pekfinger mot urtavlan snurrade han minutvisaren timme för timme och den mindre visaren i sin maklare tempo följde följsamt med. Där, med den ena visaren på den romerska elvan och den andra nästan framme vid tolv, stannade han upp. Det borde räcka. Det är inte mycket tid, men det borde räcka. Ett par sista tick. Ett par sista tack. Och så stoppade han pendens rörelse. Allt blev tyst. Jag gjorde det, sa regenten höst. Jag gjorde det! Jag stoppade tiden! Fem i tolv! Det är inte för sent! Det är aldrig för sent! Jag gjorde det! För Sverige! I tiden! Ja, du lyssnar på fredagsfrallan. Och det är slut för idag. Nu är det slut. Ja, klockan är gör mycket. Vad ja. roligt vi har haft. Vad kul det var. Vilken ja, bra avslutning. Ja. Eh, kom ihåg nu att gå upp klockan ett ja. eller tre och ställ tillbaka och flytta och, och, in och, allt, ut och allt elände. Det och det ska snöa på söndag också. Ska det snöa uh -huh. på söndag? Uh -huh. Vad roligt. Ja, Och kanske man kan hoppas att skyn klanar upp. Ja. Har ni skött om här så hörs vi igen. Tack snälla Johanna. Tack tack. Hej då. Ha det bra. Ha det hejdå. bra. Hejdå. Hej. Fredagsframan. Morgon till Tort med Jana Hornbom.